de la Vall, arroba, de la Vallll. A Ràdio Les Planes. l'eco de la vall.org l'eco de la i també per internet a radiolesplanes.com Bona tarda a tothom. Diumenge 10 d'octubre comença l'Eco de la Vall. Amatent en directe el 107.7 de la FM i per internet a radiolesplanes.com. Queda diumenge a partir de les 5 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes. I com us vaig prometre l'altre dia, aquesta tercera temporada intentarem, intentarem parlar més d'economia per poder entendre la gran transició en la que estem immersos debut a la crisi ecològica mundial... ...provocada pel model econòmic global capitalista. Una crisi que ens obliga a fer una transició energètica... ...i econòmica condicionada pels límits biofísics del planeta... ...i per la intel·ligència col·lectiva... ...que hauria d'estar al servei del bé comú. Serem capaços de transformar la nostra societat... perquè sigui més sostenible, justa i saludable... ...de veritat per tothom... Bona tarda, Alfons Pérez. Hola, bona tarda. Avui parlem amb l'Alfons Pérez, que és autor del llibre Pactes verds en temps de pandèmies, i serà el fil conductor d'aquesta xerrada que farem amb ell. També és professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya i és una persona molt activa eh, des de l'Observatori del Deute per la Globalització en, pel que fa a investigacions en el camp de l'energia, de les finances, eh, finances ètiques també, però finances globals, i la transició ecosocial. De fet, diumenge passat, aquí el programa ja vam escoltar la ponència que vas fer en el marc dels horitzons del Pacte de Ciutat de l'Ajuntament de Girona i, per tant, els oients que van estar a la sintonia d'Àlico de la Vall, diumenge passat ja et van escoltar, i avui doncs incidirem en aquest llibre que has publicat perquè és una eina molt, molt pràctica, molt útil per poder veure les alternatives que tenim al New Green Deal que promou la Unió Europea i també per conèixer el propi New Green Deal. No, uh, no sé si ho estic dient correctament... Uh, al fons Green New Deal perquè ja sí, sé sí, sí, molt bé doncs escolta, si et sembla per començar podem fer un petit test per dir-ho d'alguna manera per... que ens serveixi de sumari dels diferents temes que tocarem entre d'altres que tens tota la llibertat per comentar el que vulguis i, i anirem doncs, fent-ho més aviat com una conversa més que com una entrevista però per començar d'alguna manera ens, ens pot ser útil fer aquest test. Què et sembla? Endavant, endavant. som D'acord. Doncs vinga. Uh, només et demano això, eh? Com que són eh, 30 conceptes, uh, et demano que, que siguis concís. I el primer és pick oil. oil. Doncs la, la producció màxima de petroli. D'acord. Uh, liti. Un dels components necessaris per a les bateries elèctriques. Cobalt. Un altre component necessari per al càto de les bateries elèctriques. Mm -hmm. I terres rares. Doncs aquestes són components que s'utilitzen per als imants dels motors elèctrics. Mm -hmm. um, Wall Street. Ui. <laughs> Un mal lloc on l'economia no es torna a economia i no serveix a les persones. Um, Big Tech o Gaffam, que en diuen? Ninguna de les dues m'agrada. Res, les tecnologies haurien de ser apropiades. D'acord. Uh, Gafam seria el terme per, per dir Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft, potser les grans plataformes.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 D'acord, i ara et proposo unes uh, dates i també un, un, una paraula associada. la primera màquina de vapor segle XI. Uh, doncs, un moment de gir copernicità de les tecnologies i de la capacitat de producció. 1908: Ford T.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 el següent terme és decreixement. De Decreixement és uh, una teoria i una praxis uh, que, que porta a implicitar una crítica molt forta cap a la idea del creixement continu i il·limitat. Mm -hmm. Carbon Markets. Un instrument uh, que es va derivar del protocol de Kyoto de l'any 97, que permet... Uh, comprar i vendre tones de CO2, és a dir, que és la mercantilització d'un component de l'aire. Uh -huh. L'ESPAC de la Unió Europea? Doncs la, la política agrària comunitària que, al cap i a la fi, per, per uh, moltes propostes que hi hagi, sempre que la gran l'agroinjusti i molt poc a, a la, les, els projectes transformadors agroecològics. Uh -huh. Oligopoli elèctric? quasi que em surt l'exclamació de «ah!», no? Sí, sí. És, el, el, el, és el cartel d'empreses de, de elèctriques a, a l'Estat que acaparen el, el control i els beneficis del sistema elèctric. Transició ecosocial? Doncs és aquest vi d'esperança, aquest camí de, per recórrer, em no? diuen els indígenes per a caminar la paraula,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 l'economista Arcadi Oliveres que, que en, ens va deixar eh, fa molt poquet, fa pocs mesos, i un altre company segurament de l'Arcadi Oliveres o d'aquest entorn seria Joan Martínez Alier,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 L'últim nom que et proposo per acabar el test, al fons, és Berta Càceres. Eh, Berta Càceres. Berta no, no murió se multiplicó. No? És, és la llavor de moltes coses. Una lluitadora contra els projectes de, de, de hidroelèctrics a, a Llatinoamèrica, concretament a Centroamèrica, que va ser assassinada pels promotors del projecte.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 com a investigador de l'Observatori, eh, també com a activista o inclús eh, com a persona, com a individu simplement, com a ciutadà... Però... Bastant avorrit, eh?, bastant avorrit. De mi com vol a contestar correus electrònics a el dia a dia. Molt bé. Bé, després a, a incidirem una miqueta, però ja que veníem de parlar de, de, de Berta Cáceres, de la hondurenya Berta Cáceres, et volia preguntar també si tens alguna relació especial amb algun país que estigui fora de la Unió Europea, que hagis visitat eh, més d'una vegada i que t'hagis compromès d'alguna manera, o hagis après, o hagis compartit dels moviments socials d'aquest país? Home, jo et diria que a Amèrica Llatina en general. He tingut la sort de visitar diversos països, doncs, Mèxic, Guatemala, Colòmbia, Ecuador, Bolívia, Argentina, Xile, Brasil... Per la meva feina he tingut aquesta sort i la veritat és que per mi no ha estat només... Quan he anat allà no he només a una missió de suport, sinó que realment ha estat per mi el gran aprenentatge, o sigui, el gran aprenentatge de resituar-me. Quan parlo de comunitat, on, pas, on penso, on sempre, és en Llatinoamèrica, no? que no, no han tingut el procés de, de construcció comunitari que han tingut nosaltres. Ja guardo molt, molt, de, molt de carinyo i molt de recorda de, de Bolívia, no sé, de de, la zona, de Potosí, minera, la zona minera de Potosí, on vam conèixer l'organització de joves i adolescents treballadors que reivindicaven la seva, la seva possibilitat de, de treballar perquè les seves famílies necessitaven. Eren gent molt jove, de 10, 12, 14 anys, que treballaven en treballs bastant durs i es reivindicaven com a treballadors i treballadores, no perquè vulguessin ser-ho, sinó simplement perquè les seves famílies necessitaven. També guardo molt bon record de, no sé, de, dels Aràcords de Colòmbia, de, de, de Colòmbia, de la zona de la, la Serra Nevada de Santa Marta, no, que em van acollir a la seva ciutat, a Navomakque, eh, doncs tot no, explicant-me la seva cosmovisió, la seva manera diferent de veure la vida i de connectar-se amb la natura. Per mi això és un referent. És veritat que, que és molt difícil portar aquesta, aquesta realitat a Europa, però també és veritat que això és és molt inspirador. No? I també de conèixer lluitadores, lluitadores de Brasil contra les polítiques de Bolsonaro, eh, a l'Equador, amb els primers governs de Corea, la gent més crítica, no sé. Eh, la veritat és que he tingut una gran sort, a part, també et podria dir, quan van viatjar a la Cervejant, eh, van viatjar l'any 2015 per perquè hi havia un gasoducte que s'estava construint i després van empresonar quatre companys, vam fer una campanya inter, internacional per, per denunciar la violació de drets humans de l'acerbaixant. Precisament avui el president, de la, el president vigent de l'acerbaixant ha estat, eh, ha sortit a la llum pública perquè també és un dels corruptes aquests que té com a empreses offshore no? per comprar mencions fora del seu país quan ha gent ha obrida empoblida i empresonada, no? que són, són una família de represors que són els de dillers de, de l'acerbaixant i també com viatges a, no sé, a Marroca, a Algèria, a Tunísia, conegent molt gent, doncs, a Magic, no sé. Podríem ja estar molta estona parlant sobre això i, que això forma part molt important i central de la formació política, no?, i també de, de, de, de tot el que, el que fem i com, com caminem i com mirem el món des de l'Observatori del Deu en de globalització. Mm -hmm. Molt bé. Ara et preguntarem eh, sobre Argèlia i, i aquestes qüestions de, de recursos energètics, com, com el gas que se n'està parlant bastant últimament, i és bo que se'n parli, però, però també en, ens interessa aclarir algunes coses. Però seguint amb, amb això que em comentaves, quan es parla de neocolonialisme des dels moviments socials, sobretot, eh, o, o des de diferents àmbits, no és demagògia, oi? No és quan tu fas una política domèstica, és a dir, una política interna, que saps que els seus efectes tenen una dimensió exterior molt important. És a dir, quan Europa, quan qualsevol país de la Unió Europea està parlant tant d'enerquia com de transició energètica, bàsicament està parlant de relacions internacionals, de territoris on els ha de treure, doncs, ha d'extreure tant sigui el petroli o el gas com els minerals crítics necessaris. I, per tant, si les relacions, i malauradament en el context internacional, no són relacions entre iguals i no són relacions de cooperació eh, i de suport mutu, el que ens trobem en amb relacions eh, mediades per actors, eh, grans actors econòmics com les grans empreses, que molt s'assemblen a les relacions colonials. I això ja les, les denominem neocolonials. I, I bàsicament i principalment perquè les, moltes de les eh, comunitats i les persones que viuen en els territoris d'extracció al final acaben patint la maledicció de l'abundància. Viuen en territoris eh, abundants, però una que fan és, és patir els passius de l'extracció. Mm -hmm. Clar, aquí també hi entraria doncs, la, la, corrupció, la, la corrupció local, diguéssim, que ho hem vist, per exemple, a Afganistan eh, molt recentment. No? Però eh, també és, en aquest cas és el contrari del que volia dir, perquè en aquest cas s'ha parlat més de la corrupció local que no de la corrupció dels Estats Units, no? que, que tot el seu sistema ja és legalment corrupte, no? per dir-ho d'alguna manera, i per això... Doncs, eh, doncs explicaria el col·lapse de, de l'exèrcit eh, que no només és una qüestió de, de corrupció sinó també d'interessos doncs, de, de, de les multinacionals armamentístiques etc, vinculades als senadors i als, i als congressistes nord-americans que, que formen part del complex militar-industrial no? però en, en aquest cas, com que parlàvem de neocolonialisme no és només des, de, des dels estats europeus o, o nord-americans on fan males pràctiques, també també és el lloc d'origen. No? Si, si en Marroc no, no hi hagués doncs, la monarquia que hi ha, doncs, potser doncs, la qüestió seria diferent. Si a si Argèlia no hi hagués el règim dels generals, la qüestió també seria diferent. Però, clar, en el cas d'Algèlia venim de, de la colònia francesa. No? Efectivament, però per això parlem de les elites, no? i de les elites n'hi ha nacionals i transnacionals. I normalment, quan estem parlant d'aquest... Uh relació d'intercanvi, energia, matèries primeres, no? mineria... Al final, el que estem parlant és d'un règim que, de col·laboració entre elits eh, internacionals, eh, que crec que estan encarnades en les empreses transnacionals, i les elits locals. I aquí hi ha corruptes i corruptors, per a tothom se'n beneficia. És a dir, que tothom sap com és el govern de Boteflika, bueno, ja, ja ha mort en Boteflika, però dels generals que deies de, de l'Algèria. Eh, tothom sap com es fan negocis a Nigèria tothom sap com estan els negocis a l'estat d'un I, I, clar, la diplomàcia no, va obrint aquests camps de relació i de legitimació no, d'aquests règims a nivell internacional fixat que la majoria de relacions s'estableixen en règims que, que anomenen estables. Sí? Però estable no vol dir democràtic, o sigui que es pot considerar com un regim eh, democràtic, com que pot haver unes eleccions i pot haver un canvi, pot ser un govern inestable. En canvi, hi ha moltes relacions amb governs, com comentava ara dels de l'IEF, però també del Teodoro Lian, a, a Guinea Equatorial i molts d'altres, que són regimes eh, pràcticament dictatorials, eh, amb els que s'estableixen relacions comercials molt fluïdes i que se sap perfectament el que passa a nivell intent. Per això que, eh, jo crec que s'ha de posar sobre la taula eh, corruptes i corruptors. Clar, perquè uh, si fóssim conscients cada vegada que obrim el gas natural de la cuina de casa o cada vegada que ens duxem, que tenim aquesta aigua calenta i podem cuinar gràcies, entre cometes, al règim dels generals o a la corrupció que hi ha a Argèlia, doncs entendríem que la globalització ens afecta i que quan parlem de neocolonialisme en formem part també, no? I, per tant, en aquesta nova etapa en la que estem, d'aquest capitalisme ecocida, com hauríem de parlar d'aquestes relacions internacionals? Perquè hi haurà un, una tensió d'aquests conflictes entre, eh, per exemple, els països europeus i, i la resta de països on fan aquest extractivisme verd per fer aquesta transició ecològica. No? Per tant, és una mica un peix que es mossega la cua i crec que podria ser una mica la, la tesi de, del teu llibre, no? de Pactes Verds, Uh, en temps de pandèmia, uh, aquest peix que es mosega la cua perquè aquest extractivisme verd, doncs, alhora uh, diuen que està passat amb un creixement verd i amb unes finances verdes. però clar, tot això és retòrica. No, no, lo, lo de L'Udabert és, és una paraula. No? No, no vol dir que sigui ni sostenible de veritat ni ecològic. Però per tant, com haurem d'entendre uh, aquest extractivisme verd uh, en, el, en la nostra economia? I, i, si vols, doncs, a nivell de, a, general, a nivell de l'estat espanyol o, o a Catalunya? Com ens afectarà? Clar, ah, si sí, formulaves la pregunta de, de, de, de què hi podem fer, o sigui, quina seria com una mica... Per no es poden obrir eh, finestres, no? Eh, eh, jo, la primera cosa que em ve al cap és que el, el règim de comerç internacional és quelcom molt dur, molt complicat, no? Està basat en... en relacions entre països, ja siguin mediades per tractats de lliure comerç bilateral o multilateral, eh, que tenen unes clòsules molt fortes i tota aquesta arquitectura que alguns diuen no, anomenen arquitectura de la impunitat, doncs, eh, bueno, eh, vèncer-la no? o, o acabar amb ella és, és certament complicat. No? Aleshores, si prenem consciència, si anéssim molt a si la quotidià i anéssim aixecant no, l'escala d'acció... Jo diria que tenir vides molt més simples i molt més senzilles, amb molta menys dependència material i energètica, és el que ens tocaria. Ens tocaria per pel lloc on, on, on estem ubicats, que som una part privilegiada en el món i, a més, amb territoris amb molta dependència de recursos energètics i minerals. Llavors, ens tocaria com reduir. I també també vull posar-ho a la taula. Aquí hi ha diferències molt... molt... Eh, molt grans. O sigui, no és el mateix el barri de Pere d'Albes que el de Nou Barris. Vull dir que hi ha un tema de classe que s'ha de posar sobre la taula quan parlem de reducció de consum perquè hi gent que està obligada a reduir, reduir els consums simplement perquè no té calés per poder consumir. Llavors, en, dins d'aquestes diferències, jo crec que el, la, part, la part més quotidiana és eh, posar-se posar eh, a fer aquesta gimnàstica i aquesta pràctica de reducció de consum. Però la, la pràctica individual no és suficient. És a dir, que no... Sí, jo crec que hi ha una gimnàstica necessària no? de reducció de consums energètics i materials, doncs, en dietes menys basades en la carn, mobilitat sostenible, però després, evidentment, hem de tacar l'esfera col·lectiva i l'esfera d'incidència política. I aquí és on podem anar diferents nivells. Podem anar a incidència, a fer incidència doncs, als nostres ajuntaments, com, com fa el de Transició Cosocial de Girona, no? que ja, ja has comentat que vau passar el, el tall de, de, de la intervenció de l'altre dia, que era una mica de la diagnosi, i després també amb, amb intentar pujar l'escala. Llavors hi ha xarxes internacionals que lluiten contra aquests tractats de lliure de comerç. També hi ha tota la part de la compra pública no?, que fan les administracions, que hauria de tenir uns criteris molt més clars de saber d'on venen aquests, aquests materials i dels impactes que generen. I mira, acabo amb això. Un altre dia, amb una, amb una xerrada, una noia va dir una cosa molt interessant, que crec que, que, que ho resumeix tot. Diu que per als ecologistes i les ecologistes ella era ecofeminista, no? Deia, les coses, qualsevol cosa no està descontextualitzada, sí? té un context, té una vida, té una història, llavors és com recuperar aquesta idea de, ei, és que qualsevol cosa que tenim, que tenim, que hem comprat, que consumim, que demanem, té tot una vida, llavors no, no la descontextualitzem, fem l'exercici de contextualitzar-la i a partir d'aquí nosaltres podem generar la nostra pràctica política també de transformació. D'acord. Um, Moltes no. coses, no? Potser. Sí. No, però eh, m'ha fet pensar el que passa que no vull ser redundant i a vegades eh, potser tendeixo a repetir-me perquè et costa trobar eh, polítiques que, que portin aquesta transformació, no? Eh, evidentment, jo crec que cada vegada la gent té més informació i sap quin és l'origen dels productes, també eh, hauríem de dir que la gent que té més temps per poder dedicar... Eh, el seu temps a investigar doncs, ho pot fer més que altra gent que no té aquest temps no? si una persona doncs, treballa en una cuina d'un restaurant 12 hores, doncs, difícilment tindrà temps d'informar-se de segons quines coses que, que ser. altres persones doncs, eh, eh, hem tingut temps de llegir tranquil·lament, contrastar i, i investigar. No? Però el que dava la qüestió, que, que no volia repetir-me molt, però sí que, que vull sobrallar-la una vegada més, és que el, aquí ja ha aquesta contraposició de forces entre el poder del consumidor, o del ciutadà, si, si volem, i el poder del productor, de, de, la, de les empreses que produeixen i també doncs, els legisladors que permeten que es faci d'una manera d'una altra. I, per tant, si jo decideixo no comprar eh, packagings d'un sol ús, vasos de plàstic d'un sol ús, eh, està molt bé, però si no hi ha una legislació que ho limiti, el fabricant de plàstic anirà obrint polígons, no? com un que, que coneca els afores de Tortosa, que cada any que passa doncs, obre una nova nau perquè, clar, deu tenir unes eh, comandes de, de packaging, d'envasos de plàstic per la indústria agroalimentària que és per, per flipar sabent la contaminació que implica. No? I per tant eh, com ho has entès tu en, en la teva investigació de, dels Pactes Verds la relació entre la producció i el consum per regular aquest creixement sostenible que sabem que és impossible? mm -hmm. Com et deia, jo, jo, jo em refereixo una mica al, al tema de que l'esfera del consum és, és important, és necessària per fer aquesta gimnàstica, però no és suficient. És a dir, que al final organitzar consumidors i consumidores és molt complicat. Hi han hagut campanyes que han organitzat, penso des, de, des del boicot de productes d'Israel, d'altres moments on s'han organitzat consumidors i consumidores i han tingut un cert impacte, però l'esfera del consum és una esfera Eh, certament i volgudament individualitzada. Llavors, costa no?, d'organitzar el consum, tot i que seria molt transformador eh, en termes de, si tens una capacitat eh, de compra molt gran i vides eh, no? vires aquesta compra cap a un altre lloc, pots dones uns senyals molt clars, però si això en termes de mercat, doncs eh, pots eh, canviar i redireccionar. Però és veritat que és el que deies en la producció, i en, en la producció és on, i en la, també en, la, en els marcs normatius, és on es pot avançar de manera més ràpida. I aquí hi ha diverses coses. Hi ha, per exemple, el, el creure'ns eh, entre nosaltres que tenim capacitat d'incidència i que la puguem organitzar per reclamar coses per l'administració pública. Sí? Jo crec que les campanyes d'incidència aconsegueixen coses quan tenen una base social forta, Sí? Llavors, per exemple, jo et poso un exemple potser d'un altre àmbit, però de l'àmbit de l'energia, que és un dels àmbits que jo més controlo, o que, que més he treballat, més que controlo que més he treballat, eh, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la plataforma d'afectats ah, per la hipoteca van aconseguir fer no? eh, tot un procés d'ILP que es va acabar... Eh, Um, es va acabar transformant en la llei no? contra la pobresa energètica i, i l'emergència habitacional, que va ser aprovada per unanimitat en el, en el Parlament Català, no? la llei 24-2015. Això és una llei que ha estat a través de treball de base, incidència política i això ha evitat uh, no tant com es voldria, però sí que ha tingut uns resultats molt bons per, per intentar que les, les uh, famílies més vulnerables no patissin talls discriminats dels serveis bàsics. I crec que això és un procés que es pot recuperar per altres coses. És evident que necessites un públic, un públic objectiu, un públic que demani, no? I, i a partir d'aquí fer l'estratègia d'incidència. Però crec que ens hauríem de creure molt més, perquè pot ser, pot ser un instrument transformador. D'acord. Um, la setmana passada vam fer un reportatge sobre la visita guiada al projecte agroecològic del Mas al Vilar, que es diu Hort Viu, aquí a les Planes d'Ustoles, i per tant doncs, vam poder conèixer aquest projecte de, de quilòmetre zero en relació a l'alimentació, no? i que seria un bon exemple d'això que hem titulat De la granja a la taula. Aquest títol ve de la Unió Europea, és de la Generalitat, eh, perquè està entre cometes i també forma part del teu anàlisi dels pactes verds europeus. Bueno, això és una proposta, diguéssim, de, de marc de la, de la Unió Europea. Sí és aquest nom, bé, bueno, el nom en anglès traduït, però sí, bé, bé, en això de la relació d'apropar els circuits de producció, als circuits de consum, eh, bàsicament és aquesta és l'estratègia de la Granja de la Taula.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 Sí, sobre el que jo he dit seria com la part crítica, no? perquè realment el, el Pacte europeu punera en la seva estratègia de la granja de taula l'agroindústria amb l'agricultura ecològica. No? O sigui, hi ha algunes propostes que van diuen reducció del 50% dels pleguicides per al 2030. No? O sigui, es llencen alguns missatges perquè l'agroindústria pugui transitar i pugui seguir liderant la producció ecològica. Eh,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 de les elèctriques i, i d'aquestes factures que, que molta gent posaran dificultats a, a l'hora de, de fer els pagaments pel cost, com dèiem, doncs, que pel preu pel preu que s'ha disparat. No? Um, i, I què significa això en quant el, als recursos energètics i, i també doncs, a, a aquestes a polítiques gairebé mafioses, no? Però... Per anar a un exemple concret i seguint amb, amb el paper de l'Estat, que de fet és un apartat del teu llibre ens comentes l'exemple de Ibèria i deueling, no? com eh, el govern avala el rescat d'aquestes de, empreses eh, després de la pandèmia i que també podem comentar que la pandèmia diguésim que generé una crisi però veníem, com deia un economista, molt dopats no?, anteriorment i, per tant, era una situació que, que era bastant insostenible, molt insostenible en molts sentits econòmicament i m -m diríem que a Europa i Estats Units ha aprofitat aquesta pandèmia per injecta molts milions d'una manera increïble també i ens podràs comentar si vols i crec que és, és important remarcar-ho que després de molts anys de parlar d'austeritat dereben doncs, en fi cas i casi doncs, semblarien governs socialistes no? perquè s'han fet unes inversions eh, públiques que abans estaven prohibides no? i s'han trencat molts dogmes molts dogmes de, del neoliberalisme i precisament aquest exemple doncs, que posàvem d'Ibèria és clar no? el, el govern, avalar aquest rescat. També ho va fer amb els bancs i, per tant, aquí també podríem parlar d'aquest capitalisme de com és del, de les, les pèrdues per la ciutadania i els beneficis per, per les empreses no? o, o alguna cosa així. En fi, no sé si, si és un exemple prou clar i això lliga una mica amb el de l'aeroport, no? que també se n'ha parlat molt. No sé si sembla interessant aquest exemple o en vols posar un altre al fons. Sí, no, bueno, potser... Potser sí. Si, si ja podria, podria explicar una mica, a si me'n surto, tot aquest procés que hi ha hagut de rescats i tal, de manera bastant pedagògica. Si tind... Creus que podem entrar aquí una miqueta sí, i sí. ho explico? Sí, i tant. Sí? Perquè quan comentaves... Vull dir, per, per... Perquè crec que, malgrat és difícil la part financera i tal, crec que hem de treballar la pedagogia. Jo mateix no sóc economista, però per la meva feina m'ha tocat com llegir molts textos i al final ara intentem desxifrar aquest màtrix de, de l'economia financera i també he anat intentant no, doncs, destriar el gra de la palla, que és a dir, que al final tu no ho has d'entendre tot, no? has de poder inter interpretar alguns signes que hi han perquè entendre-ho tot vol dir dedicar-hi la vida, no? i llavors hi ha moltes coses interessants a part del financer. Perfè. Jo m'agradaria dir-te... A... Sí, digues, digues. Sí, sí, només un incís, que és un dels reptes del programa d'aquesta tercera temporada, parlar més d'economia i menys de meteorologia, que a vegades sembla que això sembla una cosa de, dels astres que ens ha caigut a sobre i, i té uns fonaments i unes causes en l'economia, no?, tot això que estem parlant i se n'hauria de parlar més, o sigui que, en, que endavant t'escoltem al fons. Perfecte, doncs vaig, vaig fent i si a casa em va esperant i em unes preguntes, no?, Crec que, que bueno, hi ha una prèvia a tot l'impacte de l'economia que ha generat l'aturada la, de les economies per la Covid, no? els confinaments... Hi ha un tema brevi, mm, que és el que tu comentaves a, a, a l'inici, que era, bàsicament, que hem de veure que la, la crisi generada per Lehman Brothers, no? aquesta del 2008, la crisi financera... La, els seus efectes no havien desaparegut del tot, és a dir, que les economies estaven molt tocades per aquesta crisi eh, en passada. I, de fet, els bancs centrals europeus, bé, bueno, els bancs centrals, no, la Reserva Federal Americana i el banc central europeu, bàsicament el que han fet és, explicant de manera molt planera, és, han imprès diners per comprar deute públic i per comprar deute corporatiu. És a dir, que bàsicament el que han fet és els, els, els estats els han anat comprant deute perquè es poguessin finançar i a les empreses el mateix. Uh -huh. És dir, que les grans empreses, que són les que meten bons i les que posen els bons no?, per finançar-se, o sigui, venen el seu deute per finançar-se. Això, això va començar l'any 2014, sí? no, no, no va començar per la pandèmia. O sigui, aquesta injecció de diners a través de la, de la impressió... És a dir, que ara mateix el Banc Central Europeu, que és el que imprimeix els, els, els euros, té un munt de deuta tant d'empreses com d'estats. Sí? Hi ha empreses com A.C.S., A.D.E.C., A.L.I.A., B.A.F., Eh, Bayer, Coca-Cola, Danone, Peugeot, Renault, Ryanair, Unilever, Enel, Eni, Michelin... Totes aquestes empreses eh, han pogut finançar-se a través de la compra de deuta del Banc Central Europeu. Jo crec que això s'ha de posar sobre la taula perquè el Banc Central Europeu ara acumula un munt de deute d'empreses i de d'estats que les han de tornar. I, per tant, aquí comença, no només comença, eh, però s'aprofundeix o es continua, una agenda molt público-privada que... Uh, ja veureu com ara anirà com segueix, segueix um, amb una dinàmica molt concreta i molt present i molt central en tota la política de rescat i de, i de recuperació. Vale, doncs això és el 2014. Quan arriba la pandèmia aleshores de la pandèmia, ens confinen, bueno, tot això, no? s'aturen les, les activitats principals. El Banc Central Europeu diu Ei, aquest programa que teníem de compra de bons, de compra de deute corporatiu i públic, que això que se li diu, dic la paraula tècnica perquè també perquè ens vagi quedant l'expansió quantitativa, l'haurem d'ampliar perquè clar les empreses necessitaran més més per finançar-se. Vinga, posem 750.000 milions d'euros de, en compra de bons sobirans i corporatius en el moment de la pandèmia. I qui se'n beneficia? Doncs, a part dels països, que podries entendre-ho, no, més o menys, qui se'n beneficia? Doncs pues Airbus, Shell, Adconobel, E.ON, Carrefour, Repsol, Naturgy, Iberdrola, Tepsa, Suet i més de 50 empreses transnacionals. És a dir, que el Banc Central Europeu, a principis de la pandèmia, va comprar deute de totes aquestes empreses perquè poguessin continuar. A l'estat espanyol, l'Institut de Crèdit Oficial també va comprar deute i va comprar avalts i trèstecs, i va fer trèstecs molt, molt favorables a empreses. Un aquesta és... primera fase va ser la fase de rescat. O s'havia sigui, de subjectar l'economia i es va fer així, i també es va fer aquesta política dels DERTOS, no? dels expedients de regulació temporal de l'ocupació, que han, han, han, han permès que moltes empreses no tanquessin. Però això és... És la... Sí, digues, digues, perdona. Perdona, el, el fons, però això estaria bé si la triada d'aquestes empreses a les quals el Banc Central Europeu, la Unió Europea i els, els propis estats fos més repartida entre la petita empresa, la petita i mitjana empresa i no que repartissin el pastel entre els grans no? perquè després vindran els, els fons de subvenció, Next Generation, els de recuperació i també vanefician a les grans empreses. lav, jo m'imagino que les grans empreses estan molt ficades amb els lobbies, amb el seu clientelisme vinculat als governs o als estats, inclús, i, i per tant, doncs, tenen la maquinària molt engreixada per, per rebre doncs, a, a aquests contractes públics o aquestes subvencions i, clar, en principi, no estaria malament que es fes aquesta inversió o aquests avals, però, però clar, hauria d'arribar a tothom, no?, Sí, en l'ICOS Lico sí que ha hagut una mica més de capitalitat... però en els altres instruments, certament, són per grans empreses. Sí, I dels que hi meten bons són grans empreses. Jo crec que ja, ja ho has explicat molt bé. O sigui que jo, jo només recordaria, no sé si recordes aquella pressa... que es deia too big to fail, que es deia molt en, en l'època de la crisi financera, de massa gran per caure. Les empreses, les grans empreses, són massa grans per deixar-les caure en termes de l'economia convencional... Perquè, clar, tenen una gran quantitat de treballadors i treballadores i tenen tota aquesta sensació de relacions no? establertes i, per tant, se les ha d'ajudar abans de que fagin fallida. No? I aquí hi ha, ja, per això, aquests programes, bàsicament el que fan és seguir-les dopant no? i complar-nos el deute perquè puguin seguir amb la seva activitat. Aquesta seria una part. Però l'altra part és, si tu tens una intervenció a lo públic, i parlo en termes molt reformistes... Si tu tens una intervenció del lo públic a lo privat i li estàs donant, un, entre cometes, un privilegi o li estàs comprant el deute perquè segueixi la seva activitat, jo que aquí hi ha d'haver unes condicionalitats molt clares, no? És a dir, que tu has de posar unes condicions. I el que ha passat és que en aquesta etapa de rescat, no? amb el quantitative easing, l'expansió quantitativa i la compra de bons, no hi ha hagut unes clares condicions tècniques, per exemple, que portessin a... No sé, dic jo, eh, tema, en termes verds, doncs... Eh, eh, una reducció, uns plans de reducció d'emissions molt clares. En termes socials, doncs, que durant un temps no hi pogués haver cap tipus de reducció de plantilla. En termes financers, que no es poguessin repartir dividends. Sí? És a dir que jo crec que si hi ha aquesta intervenció pública, hi ha -hi unes condicionalitats molt clares. Diner gratis no, perquè el diner gratis segurament el necessiten d'altres sectors de la societat. Um, a veure... Déu-n'hi-do, no? Quin panorama. No, no, no inter... estic pensant en, en que hi ha, hi ha alguna coseta tècnica que potser hem de matisar, però anem a un altre tema que potser ens pot servir per visualitzar-ho bé, això. El producte interior brut. Amb el capítol 4 del teu llibre, Pactes verds en temps de pandèmies, titulat Creixement verd, més amb menys, que és el que proposes, hi ha l'apartat de superar el creixement verd amb alternatives al PIB. Això del producte interior brut, que és una bestiesa a partir del moment de no sé quin any, eh, ja és una bestiesa, eh, sobretot per això que fa uns, uns pocs anys, va incloure em penso que activitats il·lícites, no? com, com la prostitució, si no m'equivoco, eh, contabilitzades dins del PIB i, i altres, altres activitats econòmiques ideals, crec que és una cosa incomprensible, però el PIB a nivell acadèmic, el Producte Interior Brut, que acadèmicament és indiscutible pràcticament, eh, hauríem de començar a explicar, i crec que tu ho fas en el llibre, que hi ha alternatives per valorar el tipus d'economia en la que ens trobem, com fan algunes auditories de l'economia social i solidària, que, que entén quins són els valors per considerar que aquella economia és saludable, és sostenible, ecològica, etc. no és justa, és digna, i per tant, quina alternativa hi hauria al PIB perquè ens comencem, si és que hem de fer pedagogia d'això a aquestes alçades de la pel·lícula i la gent ho entengui una mica? Clar, és que la, la primera cosa és dir, bueno, el PIB, bueno, el PIB pot servir per mesurar el producte interior brut. D això jo crec que no és tan dubte. El tema és que després tota la política econòmica gira al voltant de fer créixer el PIB, i això sí que és molt discutible i que el PIB, a més, es relaciona molt directament amb benestar o amb que l'economia funcioni bé i que tots estiguem bé, bé, ara faig una mica de broma, però bé i feliços, no? I crec que aquí hi ha una diferència substancial perquè el PIB és, mesura el producte interior brut i poc més, va? I aquesta obsessió en que el PIB, el PIB ha decidit créixer i de créixer precisament és ens ha portat a la tercera dècada del segle XXI en els problemes socioambientals de canvi climàtic, de pèrdua de biodiversitat, i d'esgotament dels recursos que estem patint. No? Llavors, jo diria, primer, situem el PIB on és, on és, i no és, on és la, i la seva funció és mesurar el producte interior brut. Llavors, l'altra cosa és el que tu comentaves, no? de l'economia social i solidària, doncs fer un balanç social, a aquí hem d'anar cap a mesures, si volem mesurar el benestar, el benestar i la salut humana, no? en termes generals, perquè, torno a dir, el PIB eh, es converteix en la referència per mesurar el benestar humà. I, i realment, eh, to, mm, sobretot en, la, en el moment en què estem vivint ara, això és molt qüestionable. Hauríem d'anar cap, cap a indicadors més eh, de matriu d'indicadors, és a dir, que diversos indicadors que mesurin diverses coses. Llavors, aquí hi ha alternatives, doncs, des del que va desenvolupar eh, l'enfocament de desenvolupament a escala humana, que es mesurava més, es mesurar la, la relació de desenvolupament en, en comunitats, no? que va fer l'economista xilè, el Max Nib, eh, on diferenciar clarament les necessitats, que deia aquell... Les necessitats estan molt, són molt concretes. El que varia en el temps és la manera que tenim en satisfer aquestes necessitats, no?, Llavors, els satisfactors que estem utilitzant per satisfer les necessitats ara mateix estan basats molt en el consum material, no? I ha qüestionar una mica això. I després hi ha coses més institucionals, com els mars estàndards de vida que s'utilitzen a Nova Zelanda, que són panells de 12 indicadors doncs, que mesuren el benestar en termes d'habitatge, salut, seguretat, connexions socials, mediambient, identitat cultural, És a dir, una diversitat molt més gran per mesurar el benestar humà. Torno a dir, el PIB Pot, és un indicador, però el que no pot ser és l'indicador per absolutament tot. D'acord. Um, a la recta final d'aquesta xerrada, uh, Alfons Pérez, investigador de l'Observatori del Deute en la Globalització, anem a a sobre ha algunes propostes que fas, que en fas moltes. De fet, el llibre Pactes verds en temps de pandèmia és en si una proposta entre alternativa i també per incloure la, la transició que estan fent els governs ara mateix, però també en plantejes moltes alternatives i, per tant, perquè no ens surti un to que algú podria semblar-li que estem enfadats i, i, segurament, hi ha molta gent amb més motius que nosaltres per estar enfadada, no? Perquè nosaltres podem tenir un una situació relativament còmoda en, en molts sentits i, i, per tant, doncs hi ha gent que les està passant canutes i, i voldrà sentir propostes perquè eh, té més motius encara d'estar cabrejat i, per tant, per ser positiu en aquest sentit, després de fer tots aquests anàlisis, eh, tu planteges diferents alternatives. Ens voldries sintetitzar algunes d'aquestes propostes que jo no hagi plantejat ni, ni haguem tractat que creguis que són importants perquè ens quedin eh, plantejades per poder seguir desenvolupant i explicant? Vale, doncs mira, et, et, et diré tres, tres coses. Val? La primera, una miqueta anant molt en el concret, no? perquè potser hem estat fent més d'anàlisi estructural i tal, i de vegades sembla que ens perdem, però també hi ha coses molt concretes. Per exemple, en tota la, tota la que comentàvem a l'inici pràcticament de l'entrevista, quan parlàvem tota la fase extractiva, no?, tot el que s'oposava per tercers, tercers països, doncs, per la República Democràtica del Congo, que té el cobalt, de Xile, Bolívia i Argentina, que tenen el líquid, el eh, que té el gas... Bé, bueno, tots aquests països que pateixen el, la matriu extractiva per l'alta dependència d'alguns altres països, que molts estan situats a la Unió Europea, jo crec que la, el, el que hem de pensar o el que hem de transitar és cap a societats que no visquin tant del subsol, de l'extracció del, del subsol, i que visquin molt més del que ja han extret, o sigui, del sobressol, del que ja han extret. Aquí hi ha tot, una, tot un paradigma que es parla de la mineria urbana o la mineria de que vindria a dir que les nostres societats el que han de fer és tenir una molt major capacitat de reciclatge dels productes. Sí? I aquí... Hi ha, una intensi... hi ha molta intensitat de d'obra, és a dir, que es necessita molta d'ama per fer això, La, el, el reciclatge de molts dels productes i de materials crítics. I que, inicialment, en termes de mercat, aquesta, aquesta proposta no és rendible. Per tant, aquí l'administració pública el que ha de fer, no tant donar suport per donar les grans empreses, sinó a aquests projectes que poden ser transformadors i que podrien tenir un vincle molt de, també de permetre que gent que estigui posant situació d'exclusió social o així pogués treballar en aquests espais de, de, de, de reciclatge de materials. O sigui, hi ha un treball, i no només, eh, o sigui, no no només t'estagnificat, sinó molt tagnificat per, per aconseguir recuperar materials en societats que són depenents de l'exterior. Aquesta és la primera. La segona, que diria, que té molta relació amb això que dèiem, de, de quin és el paper de les institucions o del o de l'Estat, l'Estat en les seves diferents formes, no? en la forma poso, de la comunitat autònoma o la forma fins i tot dels municipis o de, dels ajuntaments, jo diria que haurien d'anar més cap a relacions... O sigui, em formularia la pregunta, com passa en el llibre, de podem aconseguir autonomia amb una relació amb les institucions. Jo diria que hi ha tot un camp d'exploració i d'incidència molt fort en les sessions d'ús, és a dir, en fer incidència perquè les institucions proveeixin i que els que gestionin siguin la comunitat a través de col·laboracions públic-comunitàries, a diferència de les com, com, eh, col·laboracions públic-privades, on la comunitat pugui fer coses. I les sessions d'ús, sessions d'ús per horta, sessions d'ús per habitatge, sessions d'ús per projectes productius, com per exemple els de reciclatge. Jo crec que aquí hem de fer força, hem de fer incidència per aconseguir aquesta autonomia a través de les sessions d'ús. Crec que aquí hi ha molt per explorar. Hi ha algunes experiències com la de, de Can Balló a Barcelona, però que s'han de replicar i s'han d'augmentar i s'han d'escalar. I, i l última, molt de la conjuntura actual, compta quan la gent quan s'acabin els ERTOs compta amb els, amb els processos de reestructuració que faran algunes empreses després de la Covid per la, i també per les possibilitats que tenen de digitalitzar alguns processos Compte amb tot això perquè ens tornarem a trobar amb el xantatge del treball. I crec que ja toca, no?, ja fa molts anys de la canadenca i de les reivindicacions dels nostres eh, eh, rebesavis i rebesàvies de, de la CNT que van reclamar les 8 hores al dia. I jo crec que toca revisar eh, aquestes, no dic jo, si hi ha campanyes ara mateix d'ecologistes en acció, no ho diem nosaltres només, eh, que parlen de la reducció de, de les hores de treball. Això és una altra cosa que posar sobre la taula pot, pot ser molt transformador, que en aquest moment on es parli de treball, no nosaltres parlem de treball i parlem de, també de reduir dràsticament les hores de treball i passar-les pos doncs, a 25 hores a la setmana. Això què donaria com a resultat? Evidentment, això és un trànsit, o sigui, és una lluita de mig termini. Però el que podria resultar és tenir més temps de lleure per fer altres coses, també per organitzar-nos, però també per repartir el treball reproductiu que sempre recau molt majoritàriament a les esquenes de les dones. que Aquí també hi ha un capítol del llibre que parla una mica sobre aquests treballs essencials que han estat el sostén i el suport de la vida en pandèmia, que han estat molt visibles i que ara tornen a ser invisibles. I, per tant, crec que la proposta de la reducció d'hores de treball de la jornada laboral sense reducció de sou ha de ser una proposta per la, per la sortida de la crisi provocada no només, però també per l'impacte de la pandèmia. Sí, recordem que aquesta mateixa setmana, eh, des de l'1 d'octubre, Telefònica, està fent una prova pilot de quatre dies laborals, que és una, no és una cosa nova, perquè la reducció de, de jornada doncs, ha existit des de fa molt temps, però sí que està fent una prova pilot de quatre dies laborals. Seria de, de dilluns a dijous, amb una reducció del 15%, del salari, segons han pactat amb, amb els sindicats de Telefònica. Eh, clar, el problema és que si han, si han acollit doncs, no sé si era un, un 1% de, dels treballadors i treballadores no? en, aquesta, en aquesta proposta, perquè suposo que la gent no vol prescindir de, del seu salari actual, i per altra banda també estem veient com SEAT i altres, altres empreses també estan reestructurant les seves plantilles per qüestions de subministrament, que com, com dèiem, això també és degut a la manca de, de recursos naturals que necessita la indústria, no? com aquestes terres rares que comentàvem abans en el test, o, o el liti, el cobalt, etcètera, um, però sobretot les, els microchips també, um, els semiconductors, debutant al peron de la pandèmia, però també a una reestructuració global que és el que jo crec, m'atreveixo a dir, i jo, jo no en tinc ni idea de d'economia, però m'atreveixo a dir que a Xina estava arrasant amb el, amb el mercat global en el sentit de que el dominava massa i la pandèmia doncs el que ha fet ha sigut a fer una reestructuració i per això totes aquestes subvencions eh, contra la, la doctrina habitual que està fent el BCE amb una barra lliure per la banca i, i totes aquestes subvencions que necessitava, necessitava l'economia i ara doncs, sense cap vergonya ho, ho poden fer els governs, no? Però, clar, aquí topem amb, amb el problema tan senzill i que costa molt de veure dels límits biofísics del planeta, no? El planeta té uns límits, i ja ens ho van dir des del Club de Roma, que no que no és una cooperativa anarquista, que, diguem, des del Club de Roma ja van publicar un informe de diferents científics l'any 1972, que ens parlaven dels límits del creixement, i ningú ha fet cas, i, i en fin, som generacions que també hem viscut una part positiva d'aquesta economia fòssil, que, per una banda, es carrega el món, l'està destruint, amb l'escalfament global i tot el que implica i, i tota la pèrdua de biodiversitat, etc, i tota la urbanització salvatge que s'ha fet de del sol, però també ens ha permès viure en una vida vida al ara hem de renunciar sí o sí, i això és el que des del primer món no sé si serem capaços de fer. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Alfons Pérez, tu creus que serem capaços de fer aquest decreixament? conscient no perquè s'imposi des de les retallades que puguin haver-hi amb una crisi, ja no diguem, amb una nova crisi financera, eh, si no són massa grans per caure, Tu big to fail, com, com deies abans. Eh, com podem implicar-nos en aquest decreixement, i ja he dit abans que, que hi ha interessos, drets i poder que estructuran tots els conflictes i, per tant, és important la legislació i el que facin les empreses, però també el que fem nosaltres. I, per tant, almenys a nivell de consciència, com podem fer possible aquest decreixement perquè no ens carreguem el planeta i no és una, una expressió retòrica, sinó que sabem el que significa. Sí, aviam... Com ja hem anat comentant, com hi ha diferents tipus d'accions. No? Hi ha les, les accions que pots fer individuals de, de dieta, de penjada ecològica, no? de transformar doncs, el, el model de consum d'aliments i també de la mobilitat, l'energia... Jo crec que aquí també s'han de posar en termes qualitatius també els actors amb els que et relaciones, és a dir, que nosaltres al final, volguem o no, som classe consumidora, doncs hem de consciència i mirar quantes de les teves accions de consum estan de la, de, de la que podríem anomenar el marc de l'economia social i solidària, i fer aquestes transformacions són necessàries. I després, tot el tema de la mobilització, les campanyes, estar molt atentes. Algunes pensem també que s'han de començar a treure... S'hauria de treure la pols a les llibretes de, de punts del, del 15M. Segurament, en algun moment... Eh, no va s'allunyar o ens haurem de tornar a convocar per alguna cosa. Una espurna podria haver estat o va ser l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, no? que en un moment donat de sobte molta gent amb, amb molts, de, de molts àmbits diferents i de molts territoris diferents deia que ah, ara és el moment d'invertir en, en, en un aeroport. Llavors, tenir aquesta capacitat de respondre en allò que, en, que ens sembla absurd i de fer-ho de manera col·lectiva crec que és un valor molt fort per, per ara mateix. No? I aquesta connexió entre diferents moviments, també, doncs els que hi ha, alguns que tenim més consciència ecologista, d'altres, doncs, tot la corrent del moviment feminista, evidentment, també els moviments de colonials i, i antiracistes, jo crec que aquests moviments poden convergir eh, molt fort cap a una aliança que sigui... Que, que, ja, que pugui, no només que pugui denunciar el desenvolupisme, que és el que també hem anat eh, desgranant una mica a l'entrevista, sinó que proposi o que pugui anar començant a proposar un model de desenvolupament diferent, no? que passa evidentment per un canvi de, de, de model econòmic que no serà difícil que qui es pensi que això serà sense conflicte, estarà molt equivocat i equivocada, és a dir que serà un camí difícil, però que és, el, és la tasca que, que ens ha tocat una mica, no? amb, amb aquests que què creiem en la transformació social. Molt bé. Uh, estem parlant amb l'Alfons Pérez, que és autor del llibre Pactes verds en temps de pandèmia. El futur es disputa ara. I aquest subtítol, el futur es disputa ara, doncs, Um, ho hem de tenir molt clar, ja sigui des d'una posició còmoda com des d'una posició més complicada a nivell econòmic, familiar, personal, sigui, quina sigui la posició de cadascú, hem de tenir clar que el futur es disputa ara i en aquests propers 10 anys doncs, uh, entrarem en un canvi civilitzatori, sí o sí, per tot això que, que portem explicant des de fa 3 anys aquí al programa i que segur que podeu també escoltar a diferents mitjans de comunicació. I et vull preguntar per acabar Alfons Pre si el 6 de novembre el Dia d'Acció Global a Glasgow on es celebrarà la cimera del COP26, recordem que l'anterior va ser a Madrid perquè no es va poder fer a Xile degut a, a totes les manifestacions que hi havien contra el règim sobretot econòmic neoliberal que imparava, Uh, i amb una constitució doncs, que encara, encara venia de de la de Pinochet del règim de Pinochet i, per tant, a Madrid vam veure uh, el greenwashing des de primera fila i amb tot el descaro, no? amb, amb tota la poca vergonya de grans empreses i, i la banca, en fi, una cosa que devia ser uh, de pell de gallina de veure la demagogia en aquest sentit que feien tots aquests directius, no? passejant-se per allà en els seus estants, i, per tant, ho tornarem a veure aquí amb l'afegit que el Regne Unit, en aquest cas eh, Escòcia, oi? Glasgow és Escòcia, no? Sí, sí, sí. Eh, doncs som fora de la Unió Europea i encara doncs eh, es sentiran més, més independents per, per fer el, el que vulguin eh, fora dels interessos de la Unió Europea, eh, si és que en queden alguns que, que ens interessin doncs, a, a la gent, de, a, a la població i la ciutadania en general, no? Per tant, no sé si tu tens pensat a anar-hi, eh, si tens eh, algunes expectatives eh, mínimes. Què, què en diries de, del COP26 a Glasgow? Com di que 31 d'octubre a 12 de novembre d'enguany. Mm -hmm. doncs, bueno, aquesta pregunta me l'han fet, fet moltes vegades i ara estic pensant que igual hi ha d'anar. No. No, no, no, no, no, no tinc pensat a anar -hi. També per eh, bueno, política interna, doncs, hem eh, bueno, limitant els viatges i, a més, anem, a, anem sempre per transport terrestre. Llavors, a Glasgow ens ho posa invertir-hi molt de temps. I per, també perquè és una cimera que, malgrat que estava crida a ser una gran cimera, tot el procés de preparació fa veure que, al final, allà no s acabaran, eh, eh, bueno, no, no s'hi acabaran prenent les, les grans decisions. Una d'elles és precisament el, el, el, el que es diuen els ændicis, no? els National Determinated Contributions, les, les contribucions nacionals determinades, que serien com les aportacions que fan els països, les declaracions que fan els països a l'acord de París, no? revisables cada cinc anys i, per tant, tocava el 2020. I fa no res, fa tres setmanes, el... Um, des de, les Nacions Unides, des de la presidència de les Nacions Unides es va, es va llançar un informe dient que les ambicions que es, climàtiques, no? que és el terme que s'utilitza, les ambicions climàtiques o els m que s'havien presentat en, la, en el marc de l'acord de París donaven resultat un resultat d'un escenari d'un 3,1 graus. És a dir, que les coses no van bé, els països no han presentat l'ambició suficient per lluitar contra el canvi climàtic i la mobilització era necessària. I d'aquí, el dia 6 és una mica el resum d'això, és a dir, que és eh, tornar... Jo, jo és que, com vaig estar en les cimeres aquestes fa més de 10 anys, a Copenhague i abans de Copenhague, és una mica el dia de la marmota, sincerament. És a dir, que tornar a demanar als països que facin més per la lluita contra el canvi climàtic. Malauradament, eh, la ciència climàtica i les relacions ecosistèmiques continuen en el seu procés, és a dir, que cada vegada les coses estan més difícils, perquè hi ha menys temps. Jo, si alguna cosa ha trobar bona dels espais aquests de política internacional, com la Convenció Amar de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, és que els pobles sense veu tenen veu allà, o a una veu, alguna veu, no? Com les petites illes de, de, de, de la part d'Oceania, o alguns països amb projectes transformadors que poden explicar coses allà. Però la veritat és que és un espai de novetats obsoletes i que quan llancen la política internacional, es posen a acord en un context tensionat en alguna cosa, ja s'ha quedat obsolet perquè la realitat, diguéssim, més, més climatològica i més, eh, més científica doncs ja, ja ens està portant dades eh, de que, que, que l'acció la, política s'ha quedat enrere. Una mica això. Una última pregunta que ja la vaig plantejar a la primera temporada um, un dia que vaig sortir amb el micro a la plaça que em vaig trobar a dues persones que van donar una resposta molt interessant a aquesta pregunta que és per què si el moviment altermundista, el moviment antiglobalització que se'n deia dels anys 2000, finals dels 90 a principis dels 2000, no va aconseguir aturar aquest model de globalització que ens ha dut fins a la crisi on som ara, perquè hauríem de ser capaços d'aturar la deriva en la que estem ara, la falsa deriva d'aquesta economia verda, falsament verda, doncs eh, ens hauria de, de portar cap al camí que volem. No sé si m'he explicat, i per tant, eh, elles em van dir que, eh, aquestes noies que vaig entrevistar, eh, em van dir que ara faríem el canvi perquè ens hi va ens hi va la vida, no? perquè el planeta no es pot destruir, el que passa que veiem que la maquinària té tal inèrcia que sembla que és com un cotxe sense frens no? sembla un, un vehicle sense frens que no, no s'atura i que segueix com deia amb aquest creixement, amb aquest PIB, amb aquest model, una oportunitat de fer negoci, tots els macroparcs eòlics, una oportunitat per seguir amb el model no? l'aeroport més verd d'Europa no? sintetitzaria aquesta idea tan enganyosa de, del que no sabem si de manera manipuladora o, o inconscient deia el vicepresident del govern. I per tant, jo et preguntaria, tu que has format part des de fa molt temps d'aquests moviments socials i que coneixes aquest moviment antiglobalització, per què ara serem capaços de fer els canvis que necessitem a nivell local i a nivell global per no deixar el planeta amb aquests tres graus d'escalfament global que implicarà la cosa es posarà molt, molt complicada per tots els éssers vius. Per què serem capaços de fer aquests canvis ara que no vam poder fer abans? Doncs, a veure, la, la resposta és perquè el futur està obert i està indeterminat i depèn una mica de la conjunció de moltíssimes coses. I, aleshores, eh, dir que no estem que no ho podem fer és tancar-nos la porta a poder-ho fer. O sigui, jo m'agafo molt a la frase de, de, de l'Antonio Gransi, sí, que deia no que és pessimista de la intel·ligència però optimista de la voluntat. És a dir, l'anàlisi la, i la diagnosi et fan veure unes coses molt complexes, molt, molt difícils i, com deies tu, unes inercies molt fortes. Però jo no renunciaré mai a pensar que hi ha una, que pot haver una voluntat col·lectiva que les pugui transformar. I és a dir... Que, que en, en les coses, o sigui, també en les relacions de, fins i tot de poder no són lineals. És a dir, tu pots construir molt, anar sumant, no donar-te'n i en cert moment tenir la capacitat, com va passar l'any 2015, d'ocupar places i d'interpel·lar directament al poder. Que és a dir, que allò va, va transformar el model econòmic global i internacional? No, no va transformar, però sí que es va tenir la capacitat de fer això, no? que va ser el 15M, i en altres moments històrics també va passar. Llavors, no es pot renunciar, no podem renunciar, o sigui, ho he d'una altra manera, com a subjectes polítiques tenim l'obligació de, de creure que és possible uh, fer, fer les coses. I també de que si l'escenari uh, acaba sent d'uns doncs, uh, escenaris d'uns set de tal, amb uns impactes, que també hi ha vida en aquest procés. És a dir, que un escenari uh, de tres graus, o sigui, és a dir, que un escenari de tres graus no vol dir una derrota, en, en tots els sentits. És a dir, vol dir que a, a, hi haurà d'haver una, una readaptació molt forta dels sistemes eh, socials i dels sistemes econòmics en aquesta, en aquesta realitat, però també necessitem aquí fer la o sèrie sigui, presents. És a dir, que, el que no començarem és eh, començarem com la, la, la lluita eh, de rotades, sí perquè el futur torna a ser molt obert. I això només, no, només ho nosaltres, també ho, diu la, ho diuen els, els científics i científiques. És a dir, que, que la sensibilitat climàtica, per exemple, és, eh, és eh, en, en, en, en respondre a la, a la situació, eh, també pot respondre eh, en positiu en uns canvis bruscos en, en poc temps. Crec que, que en aquesta dècada clau hem d'acumular moltes forces a l'inici i després de... Eh, apretar, apretar en, els, en els espais que trobem. I torno a dir, la missió no és fàcil però és la que ens ha tocat i, com diu la, la Lleida Rebro, és la, la, la lucha més bonita perquè és una lucha per la vida. Doncs resistir és vèncer i, i les petites lluites, els petits canvis, també poden ser revolucionaris. Són frases fetes, però si fan referència a accions concretes, eh, reals, que transformen tot allò que, que estem fent, que ens transformen a en nosaltres mateixos, doncs també, doncs també poden servir per arribar a aquest horitzó doncs, sigui el que desitgem i que, que hem explicat avui i estem explicant i seguirem explicant aquí al programa moltes gràcies, Alfons Pérez, per la teva participació a l'Eco de la Vall i molt amable per, per acceptar l'entrevista i fins una altra, si, si sorgeix l'ocasió i tens disponibilitat. Sí, sí, tant. Jo he encantat. M'encanta la ràdio i us agraeixo molt l'oportunitat. Només potser per dir, per al final, que el llibre està disponible al web de l'Observatori, dir que el llibre el podeu descarregar, www.org.cat, i ja trobareu el llibre en versió catalana, castellana i anglès, totalment lliure per, per descarregar i compartir i que encara ens queden algunes còpies de, de paper i, i les enviem també de manera gratuïta, que si volguéssiu alguna còpia, us doncs mireu en PDF i, mira, preferiu el paper, per exemple, jo prefereixo el paper, doncs eh, ens feu un correu electrònic a pactesvers arroba odg.cat i us fem arribar al llibre sense cap cost. Molt bé, recordem que Pactes Verds en temps de pandèmia l'ha publicat a, a l'Observatori del Deute en la Globalització, juntament amb Icària Editorial i Libros en Acció. És l'editorial de la ONG Ecologistes en Acció, Libros en Acció? Sí, sí, és l'editorial de la Confederació Ecologista d'Ecologistes en Acció, sí, sí. Molt bé, una gran feina que, que estan fent i que, que vull reconèixer també, que era un apartat que havíem de comentar eh, al principi també de la teva participació en, en diferents àmbits, eh, perquè tu ets soci, oi, d'Ecologistes en Acció? Sí, sí, soc soci i a vegades tot pany. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs això, des de tots els àmbits possibles, que cadascú doncs, aporti el seu grà sorra o el seu sac de sorra, tot el que pugui, i aquest llibre, doncs, molt recomanable per llegir amb calma. El teniu en pdf, com us deia l'Alfons Pérez, al, al bloc al web d'ODG. odg.cat? odg.org? odg.cat. D'acord, odg.cat. Doncs queda dit. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, Alfons Pérez. Fins la propera. Salut! a propera. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs amb aquesta entrevista a l'Alfons Pérez, enregistrada aquest dimarts passat, 5 d'octubre, hem arribat gairebé a dos quarts de set. I per avui ho deixarem aquí, el proper diumenge, i tornarem amb nous continguts. Com us deia, avui platúnic amb aquesta entrevista d'Alfons Pérez i diumenge que ve, el proper diumenge 17 d'octubre, tornarem amb el debat sobre aquest espai natural del riu Bruxent, aquí a la Vall d'Hostoles o potser una entrevista amb en Josep Caballol, que també la tenim enregistrada amb el periodista i president de SICOM. Josep Caballol, una de les dues coses seran al tema del proper programa. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Doncs quan falta un minutet per arribar a dos quarts de set, m'acomiado. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i fins al proper diumenge. Que passeu molt bona setmana. Fins aviat.